Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas nungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya lanjutkan lagi pencerahan tajwid... pada surah At-Takasur. Kali ini pada ayat yang terakhir. Ayat yang ke-8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم summa jangan dibaca summa bukan huruf sin tapi huruf sa beza huruf sin makhrajnya menghampiri gigi bawah ataupun berada di belakang gigi bawah manakala huruf sa makhraj dia makhraj ila tempat keluar huruf berada di hujung lidah berada di hujung gigi atas lidah agak terkeluar sedikit summa hukum wajib alghunnah Kata nama lainnya, harfi gunah masyadat dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Latus'a. Latipis. Tu muncung, senyum pada sin. Latus'a. Tak ada huruf sin. Selain hamas dan rohawah, ada satu sifat. yaitu uh, sofir yang sering ditinggalkan. Ya? Sering orang tidak mengetahui sifat ini. Gesiran atau siolan. Maknanya hembusan angin yang kuat. Di antara lidah, celah-celah lidah dan gigi. Tus. Tus dapat dizahirkan dengan senyum. Jika kita muncung pada urut sin. Ianya tidak sesempurna. Latus. Latus. Senyum. Bukan latus. Latus. Dia tersekat. Dia agak terhad. Ya. Naklah senyum pada urut sin. Thumma la tusaa Hamas rokawah sofir, sofir artinya desiran atau siulan hembusan udara yang kuat seperti bunyi unggas atau binatang macam tu. Alunna berlaku sekali lagi hukum wajibal gunah atau nama lainnya gunah musaddad atau harfil gunah musaddad dengung pada kadar dua atau tiga harakan. Iyau bacaan lin huruf lin ada dua. Waw dan Ya yang mati sebelum huruf Waw dan Ya yang mati itu tersebut didahalui oleh huruf yang berbaris di atas. Seperti ini, Ya Waw mati di atas iau Satunya, bacaan ini dipanggil sebagai bacaan Lin. Iaitu bacaan lembut, lunak atau mudah. Atau tidak memberatkan lidah. Namun begitu, pada huruf Waw ada sifat Rokhawah. Suara yang mengalir. Oleh itu, bacaan hendaklah sampai ke huruf Waw. Kita akan membulatkan mulut atau memuncungkannya. Iaw pada kadar dua harakat atau tidak melebihi dua harakat. Baik ma'idin zul dua di bawah din hukumira izhar halqi dibaca terang tanpa dengung atau dibaca pada kadar satu harakat. Namun pada uh, tanduin baru di bawah itu tersembunyi nun mati. Bila ada nun mati, bacaan izhar dibaca secara Tawasut iaitu pertengahan. Tidak dialirkan dan tidak ditahan. tengah tengahnya ialah tawasut. Iaitu uh, yang bawa pertengahan atau sederhana. Bunyi di antara tertahan seperti ini. Zin'a ataupun rokhawah seperti ini. Zin'a. Tengah-tengah. Zin'a. Begitu. Sebagai perumpamaan. Jadi maknanya tawasud ya. Yauma izin na'a. Begitu. Baca pada kadarnya agak bertempo sedikit. Tidak tertahan. Dan tidak dialirkan. Baik. Ani bacaan wasal. Anna ialah uh, hukum aliflam syamsiyah. Atau idram syamsi. Idram syamsi birunnah. Idram syamsi terbahagi kepada dua. Ada yang dengung. Ada yang tak dengung. Tak dengung dipanggil idram syamsi birunnah. Yang ada dengung dipanggil iram syamsi. Berunah. Dengung pada kadar dua harakat. Baik. Dan pada hukum alif lam syamsiah. Sebenarnya selepas nun selepas lam yang tidak bertanda mati itu ialah... Fur-furuf syamsiah yang bertajjid. Mudah dikenali. Ya. Baik. Bacaan wasa ialah... Aninna. Walaupun terdapat nun mati di sini... Uh, boleh diboleh diumpamakan sebagai hukum wajib al guna, namun penggunaan hukum alif lam syamsiah atau idham syamsi adalah terlebih utama kerana adanya alif lam tarif atau alif lam marifah di situ. Ya. Baik, dengan dua harakat anin, ain, ain adalah mat asli dibahagikan dengan dua harakat kemudian nim adalah satu huruf yang boleh dimatikan kerana wakaf. Nah, kejailah dihukum yang dibaca pada kadar dua, empat atau enam harakat. Dan ma'arid terjadi pada bacaan wakaf sahaja. Sama ada ia asalnya berada di tengah atau sememangnya di hujung ayat walaupun di tengah, bila diwakafkan maknanya otomatik akan berada di hujung. Dan uh, suka saya menjelaskan sekali lagi bahawa ma'arid terjadi pada bacaan wakaf sahaja. Baik. Kita semak kembali, hukum kau betul. Then, ma wajib alquna, la tus hamas rohaw safir. Alun na wajib sekali lagi. Ia um bacaan lain atau huruf lain, ma idin ataupun ada uh, sifat tawasuk situ. Ana alif lam syamsiah atau nama lainnya idham syamsi berquna. Ima asli, iim wakaf man aril sukun yang dibaca pada kadar dua empat atau enam huruf. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ Bacaan wasal penuh pada ayatnya. Bacaan sambung penuh pada ayatnya. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Azim. Mudah-mudahan memberi sikit pencerahan kepada sahabat-sahabat yang turut mendapat perkongsian ini maka eh, lengkaplah sudah pencerahan tajwid pada surah-surah pendek eh, iaitu pada surah at-takatsur insya-Allah akan diikuti oleh surah-surah lain pula semoga bermanfaat untuk semua wallahu aalam